20. Nå skjedde det i det sjuende året, i den femte måneden, på den tiende dagen i måneden, at noen menn av Israels eldre menn kom for å spørre Jehova, og de begynte å sette seg foran mig. Da kom Jehovas ord til meg, og det lød, «Menneskesønn, tal med Israels eldre menn, og du skal si til dem. Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Er det for å spørre mig dere kommer?» «Så sant jeg lever, jeg vil ikke la meg spørre av dere», lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Vill du dømme dem? Vill du dømme dem, menneskesønn? Gjør dem kjent med deres forfedres vedestryggeligheter, og du skal si til dem, «Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Den dagen jeg utvalgte Israel, da løftet jeg også min hånd og avla ed overfor Jacobs hus et og begynte å gi meg til kjenne for dem i Egypts land. Ja, jeg løftet min hånd og avla ed over for dem, i det jeg sa, «Jeg er Jehova, deres Gud!» Den dagen løftet jeg min hånd og avla ed over for dem, på at jeg skulle føre dem ut av Egypts land til et land som jeg hadde utspeidet for dem, et som fløt med melk og honning. Det var alle landenes bryd. Og jeg sa videre til dem, «En hver av dere må kaste bort sine øynes avskyligheter, og med Egypts skittne avguder må dere ikke gjøre dere urene. Jeg er Jehova, deres Gud.» Og de begynte å gjøre opprør mot meg, og de ville ikke lytte til meg. Sine øynes avskyligheter kastet de ikke hver især bort, og Egypts skittne avguder forlot de ikke, og derfor sa jeg at jeg ville utøse min voldsomme harme over dem.» for og fyllmudde min vrede over dem mitt i Egyptsland. O jeg gikegang med å handle for mitt eget naven skyl, for at det ikke skulle bli vanheligt for øne på din nasjonne som de befant sigibland. Fordi jeg hadde gitt mig til ktjenne for dem for dees øne i det jeg førte dem ut av Egypts land. Jeg førte dem allså ut av Egypts land, og førte dem in i ødemarken. O je gike gang medå gi dem mine forskrifter, og mine rettslige avgjørelser gjorde jag kjent for dem, for att det menneske som stadig handler etter dem også skal bli i livet ved dem. Også mine sabbater ga jeg dem, så de skulle bli et tegn mellom mig og dem, for att de skulle kjenne at jeg er Jehova som helliger dem. Men de, Israels hus, gjorde opprør mot mig i jødemarken. Etter mine forskrifter vandret de ikke, og mine rettslige avgjørelser forkastet de, Enda det mänske som stadig handler etter dem, også skal bli i livet ved dem. Om mine sabbater vannheliget i grovt, og derfor sa jeg att jeg ville utøse min heftig vrede over dem i jødemarken for å utrydde dem. Men jeg handlet for mitt eget navn skyld, for att det ikke skulle bli vannheliget for øynene på de nasjonene for hvis øynene jeg hadde ført dem ut.» og jeg selv løftet også min hånd og avla ed overfor dem i ødemarken på at jeg ikke skulle føre dem in i det landet som jeg hadde gitt dem, et som fløt med melk og honning, det er alle landenes pryd, fordi de forkastet mine rettslige avgjørelser. Og vad mine forskrifter angår, så vandret de ikke etter dem, og mine sabbater vannheliget de, for det var deres skittne avguder deres hjerte gikk etter.» og mitt øye begynte å syn på dem, så jeg ikke gjorde ende på dem, og jeg foretok ikke en utryddelse av dem i Ødemarken. Och jeg tog til å si til dere sønner i Ødemarken, «Vandre ikke etter deres forfedres forordninger, og gi ikke akt på deres dommer, og gjør dere ikke urene med deres skittne avguder. Jeg er Jehova, deres Gud. Vandre etter mine forskrifter, og rett dere etter mine rettslige avgjørelser, og følg dem. Og dere skal hellige mine sabbater, og de skal tjenes med tegn mellom mig og dere, for at dere skal kjenne at jeg er Jehova, deres Gud. Och sønnene begynte å gjøre opprør mot mig. Etter mine forskrifter vandret de ikke, og mine rettslige avgjørelser rettet de seg ikke etter ved å følge dem, enda det mänske som stadig handler etter dem, også skal bli i live ved dem. Mine sabbater vannheliget i. Jeg sa derfor att jeg ville utøse min voldsomme harme over dem, for å fullbyde min vrede over dem i ödemarken. Och jeg trakk min hånd tilbake, och gikk i gang med å handle for mitt eget navns skyld, for att det ikke skulle bli vannheliget for øynene på de nasjonene for viss øyne jeg hadde dem ut. Jeg selv løftet også min hånd og avla ed overfor dem i ødemarken, på at jeg skulle spre dem blant nasjonene og strø dem ut blant landene, fordi de ikke handlet etter mine rettslige avgjørelser, men forkastet mine forskrifter og vanheliget mine sabbater, og det visste sig at deres øyne fulgte deres forfedres skittne avguder. Og jeg selv lot dem også få forordninger som ikke var gode, og rettslige avgjørelser som de ikke kunne bli i livet ved. Og jeg lot dem gang på gang bli besmittet ved sine gaver, når de lot hvert barn som åpnet mors livet gå gjennom illen, for at jeg kunne ødelegge dem, for at de kunne kjenne at jeg er Jehova. Tal derfor til Israels hus, menneskesøn, og du skal si til dem, «Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt.» «Også i denne henseene spottet deres forfedre mig ved at de handlet troløst mot mig. «Og jeg gikk i gang med å føre dem in i det landet som jeg hade løftet min hånd og avlagt ed på at jeg skulle gi dem.» «Da de fikk se hver høy ås og hvert tre med tette grener, da begynte de å frambære sine slaktoffre der, og å gi sin krenkende offergave der, og å komme med sine formillende dufter der, og gå utøse sine drikkeoffre der.» Da sa jeg til dem, Vad betyr den offerhaven som dere går til, siden den skulle gis navnet Offerhav, som den kalles den dag i dag?» Si derfor til Israels hus. «Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Gjør dere ikke dere selv urene på deres forfedres vei, og vandrer dere ikke i umoralsk omgang etter deres avskyligheter? Og når dere bærer fram deres gaver ved å la deres sønner gå gjennom illen, «Gjør dere ikke da deres selv urene for alle deres skittne avguder den dag i dag? Skulle jeg på samme tid la meg spørre av dere, Israels hus?» «Så sant jeg lever», lyder den suverene Herre Jehovas utsang, «jeg vil ikke la meg spørre av dere. Og det som stiger opp i deres ånd, det skal visselig ikke skje i det dere sier, «la oss bli som nasjonene» som slektene i landene ved å tre og stein? Så sant jeg lever, lyder den suverene Herre Jehovas utsang, med sterk hånd og med utdrakt arm og med utøst voldsom harme vil jeg herske som konge over dere. Og jeg vil føre dere ut fra folkene, og jeg vil samle dere fra de landene som dere er blitt spredt til, med sterk hånd og med utdrakt arm og med utøst voldsom harme og jeg vil føre dere ut i folkenes ødemark og innlede et rettsoppgjør med dere der, ansikt til ansikt. Liksom jeg innledet et rettsoppgjør med deres forfedre i ødemarken ved Guds land, slik skal jeg innlede et rettsoppgjør med dere, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Og jeg vil la dere gå under staven og føre dere inn i paktens bånd. O jeg vil rense ut fra dere dem som gjør opprør, og dem som begår overtredelser mot mig, For ut av det landet hvor de bor som utlendinger skal jeg føre dem. Men inn på Israels jord skal de ikke komme, og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Og dere, Israels hus, dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Gå, ten hver og en av dere sine egne skyttene avguder. Og deretter, hvis dere ikke lytter til meg, da kommer dere ikke mer til å vannhelge mitt helgenavn ved deres gaver og ved deres skittende avguder. For på mitt helgefjell, på Israels høydesfjell, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Der skal de, hele Israels hus i dettselighet, tene meg i landet. Der skal jeg finne behag i dem, og der skal jeg kreve deres bidrag og første grøden av deres gaver blant alle deres helgeting.» På grunn av den formidlende duften skal jeg finne behag i dere, når jeg fører dere ut fra folkene, og jeg virkelig samler dere fra de landene som dere er blitt spredt til, og jeg vil bli helliget i dere for nasjonenes øyne. Og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, når jeg fører dere inn på Israels jord, inn i det landet som jeg løftet min hånd og avla ed på at jeg skulle gi deres forfedre.» O der skal dere i sannhet huske deres veier og alle deres gjerninger som dere gjorde dere urene ved. Og dere skal virkelig føle vemmelse ved deres egne ansikter på grunn av alt det onde som dere gjorde. Og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova når jeg går til handling overfor dere for mitt navns skyld. Ikke etter deres onde veier eller etter deres fordervede gjerninger, Israels hus, lyder den suverene Herre Jehovas utsang.» Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, vend ditt ansikt i retning av det sørlige området, og la ord dryppe mot sør, og profeter for skogen i området i sør. Og du skal si til skogen i sør, «Hør Jehovas ord! Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg tenner en ild mot deg, og i dig skal den fortære hvert tre som enda er saftig og hvert tørt tre.» Den flammende illen skal ikke bli slokket, og av den skal alle ansikter bli svidd fra sør til nord. Og alt kjød skal se at det er jeg, Jehova, som har tent den, slik at den ikke vil bli slokket. Og jeg sa så, «Akk, suveräne Herre, Jehova!» De sier om mig: formulerer han ikke ordspråkaktige utsangn.